«Так і єсть! Він!» Тихо відмовив нестріха, якийсь, мов, опущений і обтінений, ніби стояв під мжичкою, хоч кругом заливала сонячність. Поволі відживав, поволі, здається, виходячи з якоїсь тіні, відчутної тільки йому самому, зрештою окріпнув вимовою. «А все ж частково заперечу вам, бо витерпівши крушення свого корабля, я не збіднів на розорі. Ні, напроти, збагатився, і ніякими мірами того не позначити, навіть віддаленістю між системами зірок. «Мабуть, ваша доля справедливо чимось нагороджена», – вагається вгадуючи Олег. «Думаю, не буває тільки однієї сторони в нещастя, бо навіть борговий п'ятак має дві. Чи я помиляюсь?» «Не дуже. Властиво, ваш підхід близький», – пожвавлюється нестриха. «Відкрию, навіть і таємниці немає». А так, я пережив полум'яне захоплення. В залюбленості незміренне. Такого не знав і не міг би пережити без випадкового знайомства і милої дружби. Здавалося, іноді я вже змінений. Я другий чоловік. Моя душа зривається в замилуваності високою ватрою і живу зовсім інакше, просвітлений наскрізь, вже до дочлінності щоденної. Така піднесність. Така пробудженість, така в мені поява істоти, собі самому незнана, що я вже не тільки з того полум'я став жити, волею звідси, а не своєю дотеперішньою, і міг щохвилини кинутися в погибельну глибочинь моря, аби витягти когось, хто якраз тепер там пропадає, і не зупинився б на мить в нерішенності, бо вже само з того пламені визначилось, як діяти». Відкрилася в мені, мов не моя, хоч властивість таки особиста, тільки забута аж донедавна, за якоюсь мертвою, середовістю в істоті, знизужидно коруватою. А враз перепалено її і враз єством оновився, збагачений, з чого досить мені палкого статку до кінця днів. Сталося так, наче в нагороду за Автерю, за наскрізну рану серця, можливо, невигойну, а може. Час своїм прозорим бальзамом заволікає навіть страшні врази. Душевний здобуток мій збережеться. Я вирваний з клятої байдужостей, став здатний до раптового відклику всіма спромогами душевними, на всякий випадок, де бачу, що хтось терпить і має гострі болісті. Вже, здається, я їх приймаю собі і співтерплю вкупі. Не можу сам цього до останньої глибності пояснити, але, припускаю, вам так терпілося. Було, досить подібно було, відповів Олег, і відсторонився долонею від протягнутої пляшки бренді, що нестриха витяг із внутрішньої кишені піджака. По відмові гостя власник приклався сам, після декількох ковтків повернув свій додатковий лік до попереднього місця. Я гостро відчув, потягло сирість від ями, виправдався нестриха чиркнув сірником оптенно-сіру смужку на запалювальній книжиці, і коли спалахнув вогник, звідти доведено його до закраюця помереженого письма. Миттю там схопилося полум'я, і, мінливо підбиваючись, ніби в легкім танці, жваво виростало в невеличку подобизну якоїсь яскравої готичності, Трічки більшими вістрями серед різних малістю і в безперервному пориві вгору. Негайно ж, слідом за його переходом, що пожирав папір, виникла замість білої поверхні важка чорнота, суцільна кольором в різкому контрасті до прохотливих пломенів найживішої червоності. Оберігаючи пальці від опіку, нестріха нервово перевертав сторінки, пойняті полум'ям, і примовляв до нього трохи вподібнено до одержимого, аж поки обпустив жужмик попелу в глибину ями. Хоч незначне відбувається знищення, всього дві сторінки, а на серці безмежна печаль до розпачу. Він міг зірватися в кричущий супровід похорнові незмірно високого почування з мрією про найсвітлішу радість для земного пробуття. Тут щирістю найлюбішою виявлена, доти мені не зустрінута, як в від близько похиленого неба, мені високий і невиявимо прекрасний вицвіт до крови мого серця. І все ж не присуджений мені, бо роздільно простанула межа. Її неможливо, як і саму смерть, віднести геть і відсторонити від моєї судьби. Здається, пройшов незміренний похорон в поривах полум'я, кольором, як повтор крови,